Hiri bidaien planak edo PDUk Ipar Euskal Herriko eunta berrogoita emezortzi errietako gehi tarnoseko mugikortasun plana finkatuko du ondoko amagurteetarako alde batetik autoen trafikoaren kontrolatzeko eta bestetik garraio kolektibuen baita oinezko eta bizikletazko bidaien erabilera azkartzeko. Denek gora ipatzen dute txostenaren osatzeko egin den lana, bainan lehentasunik ez duela zehazten diup paskalindoa adibidez garapen kontseiluko lehendakariak. Problema da gaur egun eunta Ekin zaurietaik ez dakigu nola finantzatuko diren, hamar urteetan ez dakigu noiz eginen diren, eta problema da, eta betiko gauza, egin eh? abaita estrategikoak diren azken urtean, egin abaita emendik bederatzi urte da tasten marin badituze, Pascal Indoren oar berakukanditu adibidez Nikole Txamendi itxasuar haute txia klarun batkean, basusarrik ere kontrako iritzia eman du, PDU BA beha sobera zentralizatzen delako, Mikela Milibia basusarriko haute txia. Miarritzeetan gelura joten dira jendeak basuri erditik pasten dira, Renelu bideamdie uri uzten dute eta basurregi erditik pasten dira. Guretzat egin dena hor da beriziki Angelu Bayonat biheritzaren artian. Lan hori hontza da ongigina izan da. Guk kontra egin dugu sentar, guk nahi dugu urrunago jotea. Eztabaida luziak izan dira bainan 1356 autetzik PDI-ren alde egin dute, Amarek kontra eta 35ek ez dute bozkatu. Jean-François Irigoyen, Mugi Kortashun sindikatuko lendakaria. Ce document est document de travail. Il y bien entendu, faites avec l'ensemble des pôles. Il y aura des recherches de financement. Si l'État ne vient pas avec nous nous accompagne pas, bien entendu, c'est des projets qui ne verront pas le jour. Et à dire, l'agent d'un sac aipat, Frantiaco Garay-Oministro-Ari, Itzordubat Diotela Laster, Jean-René Etsegaraidekin, errandu et Jean-François Irigoyenek.